Може, по них ходять китобійники-маніяки? А чи цілуються кити по-французьки? Чи це технічно можливо з отакезними язиками? Французький поцілунок. Так у нас у школі називали поцілунки з проникненням язика до рота. Мене його навчила Інна. Пам'ятаю, що вперше я почувався наче пташеня, яке... Мати, пташка годує сумішшю з хрубаків. З єдиною відмінністю я не хотів їсти. Невгамовний талій надіслав мені ще одного листа. Там повідомлялося, що американські науковці визначили п'ятірку мов з носіями, яких вступили б у контакт інопланетяни. На п'ятому місці англійська мова, на четвертому – мова племен Майя, на третьому – російська, на другому – китайська, а на першому – мова китів. Допитливий талій. Можливо, вони вже розмовляють з китами, ці потойбічні істоти. Африканські дорослі слони ворушаться в горлянках китів, велетні кити за допомогою велетнів слонів – Повільно та розважливо розповідають про те, як люди нищать їхню планету. Террі зірвався з дивану і побіг у бік коридору. Картина «Повернення Еміля», – здогадався я. Це дійсно був він. Привіт? Ну що, 25-15, вгадав? Не вгадав, але я хотів би з тобою поговорити. «Та поговоримо, я ж сьогодні ще не з'їжджаю. Побіг вигулювати Теллі. Розігрій мені дієтичний супик». «Розігріти дієтичний супик? Звідки я його візьму? Я працюю на розігріві у малого відчайдуха. Супика я не знайшов. Заблукав у своєму холодильнику. Каструлі мене пригнічували». Їх було занадто багато, крім того, вони були занадто пихаті. Натомість я знайшов буженину, яку і з'їв. Розігрів? Не знайшов. А де шукав? В холодильнику, звісно. А що, в тебе є спеціальна колба з супиком? Не здивуюся. В батька колба, і в сина також колба зі святим супиком. Може, ти вже доклався до спиртного? Ну, це твоя справа. Мені за твоїми дітьми олігофренами слину не витирати. Я щосили стискав зуби. В холодильнику не варто було шукати. Я ніколи не їм не свіжого супика, це шкідливо. Мама до мене навідалася спеціально, щоб забезпечити наш свіжим супиком, а ще головною стравою на честь гостювання віолончелі, ти не забув. З цими словами Еміль підбіг до шавки, де вже не було пляшок. Так і знав. Тобі доведеться пхатися до супермаркету за спиртним. Дороге, це незвичайне, бо віолончель такий, сам побачиш. Не те, що мені подобалося пригощати цю потолоч файними напоями, але, повір мені, то нам дешевше обійдеться, ніж вислуховувати все, що він зазвичай рипить, коли напої його не задовольняють, то краще йди, а я зараз поїм та буду грати. Мені це сниться, сказав я, мені це мариться. Колись Мумі, це один приятель батька, постійно марилася пожежа. От уяви собі, щойно він заплющував очі, Відразу бачив, як мала, налякана вогнем дитина, благає про допомогу. Іноді він чув сморід паленого. Він почав збирати газетні вирізки, де йшлося про пожежу. Купив собі вогнегасника, а виявилося, що? Що виявилося? Виявилося, що його сусіда щодня карав самок тарганів на балконі, палив їх. Він називав їх Жанна Даркі. Після цього мама Тарганів так і називає. Типу, треба купити труїлку для Жанна Дарків. Уявляєш собі? Уявляю. Мумі він чого? Мукалтін Мікаєлович чи що? Мумі. Він тому що мумі. Я увімкнув телевізор. Малий поставив миску з супом у мікрохвильовик. Мільйонер з бердичева має намір створити власну політичну партію, повідомляла білява дівчина з приштиреним обличчям. Краще б він створив новий бердичів, грошей немає куди подіти, прогуркотів кришками Еміль. Тепер він добряче намащував хліб з висівками вершковим маслом. «З гіркою мастить, так казала моя мама. «То що таке 25-15? Чого він до мене причепився?» «Взагалі-то я не підписувався на те, щоб розгадувати ідіотські загадки, зрозуміло? Але якщо тобі вже так кортить дізнатися, то я вирішив, що 25-15 – це бдад».